se här eh Nu ska jag bli starkare. Det är en kanal som inte hänger med riktigt här. Jag ja, ser att det är en kanal som inte vill vara med här och då blir det konstigt på. Ja. Hör, jag... hör du mig? Då hör. Det kanske är starkare nu. Blir starkare då. Ja. Ah, uh, kan tantan Jean kunde inte höra dig för att det finns ingen förbindelse mellan, mellan med, medhörningen fanns inte där vet du. Nej, mm. Jag sa förvåna var katten som sa att, att han hade dålig ljud så jag tyckte det första gången jag, jag hört riktigt klart och tydligt vad han sa vad han säger nu och den här hon utan att hon har utan att vara konstigt. Jag hörde han hörde samtligt väldigt bra faktiskt tycker jag. Men enligt Fransson så hörde han om den i början inte så bra, trodde han, tyckte han om det, men jag tyckte han hörde så väldigt bra. Det är en kontakt som ska finnas någonstans, som ska vara emellan där, som inte finns inkopplad, vet du. Men jag har hållit på med en hårddisk som gick sönder, vet du, och det är ju då två terabyte, alltså det är en halv miljon med ljudfiler som är borta. Så jag fick köpa en ny liten hårddisk på 465 GB en Intenso som är mycket en liten sak va och börja fylla upp den med ljudfiler alltså, för att uh, allting är borta från den gamla har gått sönder helt enkelt den, den havererar ju då som heter va ja okej okay. det hörs bara på en kanal också ja, jag, ställer, jag, jag ser att det hörs bara på en kanal här faktiskt på Sverigekanalen nu vad ja, ser du? kansigt nogare ja. Hör, hörde du mig svagt då? Jag hör, jag hör det ju svagt, det svagt jag hör det ju svagt. Jag hör det ju sig, men det är flätsligt alltså. Ja men, äh, utstyrningen på Sverigkanalen kommer ut på en kanal och är väldigt starkt va, men det vill inte fungera på två kanaler. Ja, Nej, men, men du, det måste ha hänt någonting på slutet där, där innan Kanta gick ju inte så att säga, det måste ha hänt då, för det är som man sa, det, det hörs ju bra till en kakburk. Ja. Mer eller mindre? Det där jag håller på ändrar till halv 2. Jag håller på att till halv 2 på nätterna med den här hårddisken vette för en gammal har gått sönder alltså man måste börja om från början med en nya hårddisken och skapa skapa mappar och sånt va. Man kan inte ha ju utfiler i en annan röra. Man måste strukturera den hårddisk också eller hur? Ja, okej. Okay. Hör du mig svagt alltså? Jag hör dig jättebra. För att den här, den här, den ja. den här, ja, jag vill inte övergå till vältan, men denna greja var på vårdomsspel-nivå faktiskt På... Uh, uh, har du? Except... Ja, men inte med, inte med Udo, inte? Nej, men med en person som var to Torillo som var faktiskt väldigt bra Jag är riktigt imponerad måste jag säga ja. Jag har inte hört så mycket med, med de nya låtarna Jag slutade lyssna på Exept eh, 89 om jag minns rätt eh, Och efter det när jag hoppade av Sen hörde jag väl några låtar med Exept Med den nya sångan som, den, den sångan som tog efter Udo Där vill säga Ja, vad sjuttan hette han nu Dave någonting hette han Men jag, jag tyckte inte det var bra alls Så slutade jag slutade lyssna på Exept Men eh, det här som jag såg igår var, Han var riktigt riktigt bra han, eh, Mark Torillo som han heter Som har varit det så som var som, som i exakt i fem år när det tyder och eh, de håller en spel